Згорів порівняно молодим, протягом однієї інфарктної ночі. І тепер за місцевим звичаєм тільки свічка горить, блимає блідим полум'ям на камені між простими вінками з зеленого віття хвої. Майже в дикій місці його поховано на узліску, серед каміння та заростей. Нескорослого ялівцю Незавидний Скромний цей ялівець Теж, кажуть, оспіваний В якомусь із його творів Справді народним Він став у цьому краю поетом Аж ось де відчуваєш Як люблять тут його Як дорожить ним це рибальське Від природи стримане Нещедре новизнання узбережжя Міг тепер Іван Оскарович тільки пошкодувати, що за життя так і не заприязнився з поетом по-справжньому. Не зробив усе, що міг, а ти багато міг, коли в експедиції він опинився безпосередньо під твоєю рукою. Багато, що в його полярницькій долі тоді залежало від тебе. Не дуже спішив оберігати, факт. А в їхніх очах в їхній уяві між тобою і поетом склали зовсім інші стосунки. Виникла ота товариська-полярницька близькість, для якої нема службових бар'єрів. Вважається, що в труднощах експедиції ви взаємно розкрили серцями. Не випадково ж він поряд з іншими так щиро оспівав і тебе, твою людську витривалість, енергію, мужність. Ті, зрештою, реальні якості, котрі, перейшовши в поему, набули в ній одразу, мов би, ще глибшого сенсу, аж ніби поріднивши тебе з легендарними античними мореплавцями. Дико, звичайно, було б іти насупроти уявлень, які тут склались. Якщо відводять тобі саме таку роль, нічого не лишається, як тільки взяти її на себе і виступати в ній. Чи, може, і сам ти щось в собі недооцінюєш? Може, те, що єднало вас під час експедиції, ті подолані труднощі і усе інше було куди значнішим, ніж досі тобі здавалось? Можливо, поет із своєю дитинною ясновидністю, своїм глибоким захопленням вами, людьми полярного гарту, був куди ближчий до істини? До справжньої суті речей. Тож ж був гамуйся, відкинь гризоти І спокійно приймай шану, Яку тобі виявляють ці люди, поетові земляки? Десь він тут виростав серед цих ялівців. Так рано пішов із життя, І так пізно ти його для себе відкрив. Тепер і сам почуваєш його нестачу, що далі навіть гостріше відчуття серйозної і незамінної втрати. Справді, міг би ще жити та жити, ще довго полярний люд, мабуть, не матиме такого співця. Та й взагалі, чи народиться вдруге такий? Рівно і безжиттєво горять свічки серед купи свіжої хвої. Палюстинка полум'я замість людини. Кілька місяців не дотягнув до ювілейного рубежу. Одначе земляків не дуже видно пригнічує фізична відсутність винуватця свята. Без поспіху збираються намітник до пам'ятника, що його сьогодні відкриють. Цілими сім'ями сходиться статечний рибальський люд. Раз у раз проблискують у натовпі навіть усмішки. Іванові Оскаровичу пояснюють, що то хтось береговий підкинув жарт на адресу Острів'ян. Один із тих дотепних жартів що їх чимало полишив своїм землякам поет. З натовпу виділяється колоритна постать старого рибалки.